Càpsules musicals, avui amb el món del jazz i la música de Txano Domínguez i Hadar Neuburg. Això es diu Alegries de Cay. musical del pianista Chano Domínguez, una persona oberta a qualsevol tipus D'influència ha quedat demostrada super, de manera eh, impressionant al llarg dels anys. Ho reforça amb aquest disc que avui recordarem a la nostra sintonia, un disc que ens arriba amb la seva música, la seva companyia, després d'haver-se publicat el 8 de novembre de 2019 a través de Nova Records, Channel Domínguez amb Hadar Neuivert amb la companyia d'aquest disc anomenat Paramus. Una música que ens parlen que és molt diversa i absolutament inspirada amb el mediterrani. L'acompanya a Txana Domínguez d'aquesta flautista Raeli, Hadard Neuberg. Al mediterrani diuen en dos que és un fons comú amb la música d'aquesta regió. Molt diversa, però a causa dels intercanvis culturals voluntaris com forçat al llarg d'aquests segles està molt connectada. Així es nota amb aquest projecte on Txana i Hadard es eh, disfruten realment tocant eh, com els dots saben fer-ho. Sempre amb la seva andalusia natal, en Xano mai oblida el llenguatge del jazz, tot i que li porta, òbviament, aquests tocs de música del sud de l'estat espanyol. Per la seva part, la seva acompanyant amb aquest disc, Haddad Neubert, en va arribar a la ciutat de Nova York en Days de Israel per continuar els seus estudis de música clàssica quan tenia 21 anys. Des d'aleshores ha estat involucrada en projectes musicals de tot tipus, portant a terme el lideratge dels seus propis conjunts i col·laborant amb una varietat d'altres artistes, com Yamando Costa, Nat Coyne o Dave Valentin. Juntament amb el seu interès amb el jazz i la música del, mitjà, del mig orient, de l'Orient Mitjà, Noi Berta s'ha involucrat en la música llatina de totes les diferències musicals i està sota la influència exuberant de la música brasilera, especialment el coro. <fotipatio> La reunió d'aquests dos músics es va produir a la conferència Jazz Head de 2017 a Bremen, Alemanya. Neubert va anar a veure una actuació de Domínguez i allà va començar tota aquesta col·laboració. Va donar la casualitat de que en dos, Domínguez i Neubert vivien en aquella època al mateix lloc, a Brooklyn, a Nova York, i la col·laboració va ser prou fàcil. Van veure que s'entenien en molts aspectes, com el seu amor per la música llatina i les arrels hispan hispanes i jueves, així que es van posar a treballar en un estudi, i de tot això ha sorgit aquest disc, aquest paramus, que avui us hem presentat a la nostra sintonia. Així us deixem les notes d'aquest disc perquè aneu comprovant la seva meravella musical i com ens ho ha portat a tots nosaltres. Pàremus, amb Xana Domínguez i Haddad Neubert, aquest disc que se'ns ha costat a nosaltres amb aquesta secció musical del dia d'avui. Les Càpsules Musicals en Rafael Corbí avui al món del jazz.